Неодавна в Хоризон до Овбет, говорихме за връзката между затрудненията в комуникацията и детското развитие и ранната екранна зависимост при децата, защото все по-надолу пада възрастта, в която децата имат досек с устройства, с екрани таблети, смарт-телефони, лаптопи, телевизори. Тревожни са тенденциите, свързани с езиковите, говорните, нарушенията в речта и в развитието на децата в България, така и на много други места по света. Според данни от Световната здравна организация, значителен процент от децата и възрастните изпитват затруднения в комуникацията, които влияят върху образованието, социалната интеграция и качеството на живот. Специално Внимание се отделя на аутизма, слуховите нарушения и много когнитивни затруднения. Всичко това беше във фокуса и на Международната научна конференция 70 години логопедична практика в България, в която участваха учени и специалисти от водещи институции. Сега ще погледнем към диагностиката и терапията на комуникативните нарушения и влиянието на новите дигитални технологии, инновативните терапевтични методи. Добър ден, казвам на доцент Полина Михо. Здравейте! Тя е ръководител на Департамент Здравеопазване и Социална работа в Нов Български университет. Казвам добър ден и на цвета Каменски, също от Нов Български университет. Здравейте. Много ми е приятно. Добро утро! Започнем от там. Според последните проучвания виждам, че около 23-24% от децата в България имат различни видове нарушения в своето развитие, спрямо около 20%, в, 20 в световен план. Какви са факторите, които влияят върху тези тенденции? Доколко те са генетични, социални а, или от друг характер? По принцип това са данни, които все пак са сборни. Ние нямаме официални регистри за всички видове нарушения и, или новопояв... новопоявяващите се също така. Но така или иначе проблемите вероятно идват първо ако можем да кажем с това, че нашите познания се подобряват. Стигмата в обществото все пак се намалява по една или друга форма. Родителите са много по-добре и много по-информирани. Търсят помощ, а, почти а, веднага при засичане на някакъв проблем. Но така или иначе, екраните можем бъ, така да предположим и нашите научни изследвания са в тази посока, че най-вероятно тази стревожна тенденция за електронната бавачка, която пост-ковидно, а бих казвала и преди това, но активно се случи след това. А именно връчването на таблет на деца още на 6 месечна възраст меко казано е тревожен факт. По данни на СЗО не, а по препоръки до 3 годишна възраст това е изцяло забранено. Между 3 и 6 години максимум е 15 минути, на 10 години е половин час. Аз имам две дъщери и мога да кажа, че не спазвам препоръките на СЗО, за съжаление. И нашия, нашата заетост на родителите, агресивното ни ежедневие, Невъзможността да им обърнем внимание, може би не винаги, просто нежелание също води до някои от тези проблеми със сигурност. Сега споменавате, че а, липсва един регистър за децата с комуникативни нарушения. А, как това а, влияе и върху диагностицирането, достъпа до адекватна терапия, изобщо някакво сравнение с добрите световни практики, mm -hmm. които могат да бъдат приложени у нас и дали това е един апел, който учени като вас биха отправили и към законодателя, наистина, за да се къде подобно нещо? Със сигурност регистър трябва да има. Ние се опираме на данни на статистико-държавния логопедичен център, който а, подкрепи конференцията и всъщност реалните последни данни, които имаме, е, че действително, както вие казахте, в са се покачили с 26, на 26%. Децата са различни по-сериозни и не толкова сериозни езикови комуникативни нарушения. По-голям по процент логопеди, за съжаление, са фокусирани в София. Mm -hmm. Достъпа до такава грижа извън големите градове е силно ограничен, силно редуциран. Там и стигмата е по-голяма. И всъщност, надяваме се, че нашите студенти и чрез обучението, което предлагаме, чрез това, че в Нобългарски единствено се предлагат курсове свързани с телетерапия и асистиращи технологии, да можем да подсигурим адекватна помощ в цялата страна. Всъщност е извън нея, защото много родители, които са извън страната, търсят нашата помощ. Най-добре е да получиш консултация на нейтив, на, на език. език. Да, да това, това, е, това е интересно, наистина. А, сега, колко са, всъщност знае ли се колко са логопедите в България? Това, което имам неизвестна. като данни, да, също неизвестна, а са, далеч не са толкова актуални. От 2019 г. госпожа Детелина Трендафилова каза, че са 500 в София. За цялата страна нямаме адекватни данни. Ние знаем колко обучаваме в нов български ежегодно а, и колко се дипломират. На бакалавърско ниво не са повече от 15-20 дипломиращи се в София. На магистърско са малко повече, но така или иначе не всички избират да продължат тази професия. Така че статистика нямаме нямаме. Още една липсваща статистика, а пък без данни няма как да се правят политики, така че може би това също е едно от посланията на тази голяма международна конференция, направена в Нов Български университет. А, но да ви попитам малко повече за това, че а, което се случва в полето на видеомоделирането и интерактивните игри за деца с комуникационни затруднения, а, какви са предимствата, има ли някакви потенциални рискове от подобни технологии? Цветък Благодаря Каменски. Благодаря Аз първо бих искала да, за, да засегна предишния Ви въпрос. Ние не можем да избягаме от технологиите, от екраните. Те са а, интегрална част от нашото ежедневие. Всъщност и тези видеомоделиращи интерактивни игри, те пак ще минават през екран. Тук не става въпрос за, когато говорим mm -hmm. за видеомоделиране, тук не става въпрос за игри. Аз ще го обясня с Но това, което исках много да кажа, е, че да, екраните са част от нашото ежедневие и те са изключително сил, силен, сте много силни като ам... Ресурс, от ресурс от който mm -hmm. ние трябва да използваме. Мама вкъщи, в училище, трябва просто да умеем да одиференцираме, кое е вредно, кой тип ползване е вредно и кой тип ползване е полезно за детето. Ако мама вкъщи седне с детето, комуникирайки с него, разглеждайки, играйки една игра или гледайки нещо заедно с детето, тя всъщност може да насърчи неговото комуникативно развитие. Освен това, Връзката родител дете е много важна. Тази връзка се подобрява, тя се стабилизира и развитието на детето е подкрепено. А ако ви разбирам правилно, не да накараме таблета или мобилния смарт телефон а, да замести родителя, а заедно с родителя, в ръцете на родителя да е просто един инструмент. Точно така, точно така. То може Това да, е да бъде много, много помагащо развитието на детето. То със сигурност е. И сега малко за видеомоделирането. Видеомоделирането е световна практика, която ам, всъщност присъства много в, в нашето ежедневие също. Това как да си изглобиш нещо и го проверяваш в интернет, ето това е всъщност видеомоделиране. Uh -huh. В нашия случай ам, тя е въведена за деца с аутизъм, може би от преди 50-60 години в Англия. Когато на двама учени им хрумва да направят видео, а, как пресичаме улицата правилата за безопасност mm -hmm. и да ги покажат на деца с аутизъм. Защото децата с аутизъм са много буквални. Те освен това са много визуални. И когато се опиташ едно по-сложно умение да го обясниш думички, е много трудно за тях да следват... Стъп, двустъпкова, тристъпкова инструкция и така нататък. Когато обаче си по-малко буквален и имаш визуализация, те имитират и повтарят и научават това умение. Mm -hmm. Просто това те, те имат склонност да следват правила и, и търсят ясна бълотини. правила и да, дутина, която да следват. Да. А, така че това, което ние направихме, почерпвайки от световния опит, след обстоен преглед на литературата, след преглед на добрите практики, решихме да присъздадем няколко социални ситуации, отварям скоба, за да кажа, че нещо друго, което е много трудно за децата с аутизъм. Това са уменията за социална комуникация. Да се включат в игра, да работят в екип и подобни. А, и ние направихме с подкрепата на програма Развитие на човешките ресурси. Тук е момента да им благодаря. Огромно благодаря. А, видеомодули, които ще бъдат достъпни за специалисти и за родители, а, за да могат те заедно с децата да се обучават в социални умения умения за социална интеракция. Достъпни и безплатни ли? Има? Достъпни и безплатни. Чудесно. Да. Ние сме почти на края на, на нашето начинание. Това беше една огромна социална акция в едно български университет. Участваха преподаватели, студенти, деца на преподаватели. Заснемахме се октомври, ноември, декември през уикендите. Още една благодарност за екипа на доцента Енчо Найданов. Департамент, кино, реклама и шоу, бизнес. И много се надявам, тук пак ще реферирам към думите на доцент Михова, те ще бъдат изключително полезни за хората в провинцията. Наистина в провинцията, ако в София имаме някакъв дефицит, който обаче балансира, в провинцията нещата са доста по-комплицирани и от дистанция тези хора ще могат да отворят таблета, да седнат заедно с детето, да си, да прегледат една, две, три социални ситуации, а, да поработят в, този, в тези модули, ще има и тюториал или наръчник, ръководство mm -hmm. за това как се ползват. От родители и от специалисти, защото това ще бъде различно. Освен да ви помоля, когато вече бъде наличен и достъпен в онлайн пространството този, този модул видео моделирани комуникационни ситуации за деца с затруднения в комуникацията, да ни Кажете, така че в публикацията към нашото интервю да сложим линк с към а, този ресурс. А пак ще да. да кажа, това ще бъде достъпно, безплатно за всички, които се интересуват, но особено ценно за родители на деца с а, проблеми в а, развитието. развитието и комуникационните способности. Освен това, ще има и възможност за консултация с специалист по използването на тези видеоматериали. Ние сме наясно, че винаги ще изникнат въпроси, винаги ще има нужда от мъничко подпомагане, така че ние ще имаме хора, които могат да отговорят на, на евентуални въпроси от страна на родителя. Кажете сега накрая на нашия разговор а, за какъв нов световен рекорд по ментална аритметика поставен в а, Нов български университет става дума, защото видях и в повечето публикации след конференцията, че това излиза така на преден план. Ние обичаме да си говорим за а, рекорди и за постижения. За какво става дума всъщност? Ами, благодаря Ви. Аз наистина много се вълнувам, тъй като буквално вчера получихме потвърждението и готвейки се за днес, смятам, че това ще е по най-хубавия начин, по който може да завършим а, днешната среща, а, да споделим успеха на дете. Калиян Гешев, той е известен в публичното пространство, гостува при нас декември месец, отнене три месеца да верифицираме рекорда, може би 10 имейла с а, специалистите, които а, го верифицират в чужбина, разбира се. И ще ми позволите да изчета, защото толкова е сложно, че дори човек не може да го... А за пресмятането няма да коментирам. Предишният рекорд е от 4 минути и 54 секунди, поставен на 10 февруари в Технологичния университет в Хайндховен. Као го надминава и извършва същите 10 изчисления, само за 1 минута и 14 секунди пред нас. Всичко ще бъде днес оповестено и на страницата Нов Българския университет, като ам, самото пресмятане, разписване на 10-5 числа, като сума на най-много 4 квадрата. Каквото и да значи това, ние го видяхме визуално пред нас. А, имаше запис от 4-5 камери, защото отново благодарим на Театъра на българския университет и на Радиотелевизионния център и на студентите, които ни подкрепиха, защото без тях няма да можем да визуално да верифицираме нещата. А, последно бих искала да кажа, че на сайта на нашия департамент а, има секция конференции, където който е заинтересован, може да разгледа една изложба, която сме разработили отново с QR кодове. За съжаление, вкарваме навсякъде технологията, не мога да отрека, но може да учите много повече, всеки от нашите слушатели може да учи много повече за него, неговите истории, неговите успехи, които са грандиозни, световни и непостижими за обществото, ви казала. Това е чудесно. Аз се връщам отново към голямата тема. За това как с помощта на логопедите, с помощта на науката, тази, която вие разработвате и правите в новобългарския университет, могат да се подобрят комуникационните способности на деца, които изпитват затруднения в развитието, в речта И да ви попитам... От тук нататък какво, какво следва и в научното поле, но може би и като препоръки, които биха дошли от вас към институциите. Нали? Говорихме за това, че може би един регистър за децата с затруднения, но каква е посоката? Свети, аз ще поема и ще оставя на теб заключителните думи. На първо място тази конференция, която наистина беше много мащабна за, наш, за институциите като цяло, академичните основно, събрахме над 350 души. А, уникалното в нея, освен размера на интереса, беше, а, че успяхме да обединим и направим колегията единна. Защото, безспорно, между всеки един виждата, всяко едно от висшите учебни заведения има конкуренция. Няма как да е това ни гради ни развива, разбира се. А, успяхме да създадем тишна, приятна колегиална среда и. Понеже бяха споменати и нови а, и постижения, презентиране на различни проекти, няколко въркшопа работни с нови тенденции, иновации, които те първо ще се доказват, разбира се, я пробират. Вярваме, че това е пътя да се ние всички студенти, не само ННБЛ, бяха гости от Софийски, бяха гости от Югозападен университет и докторанти. Вярваме, че това е пътя чрез образование на студентите да дадем една по-добра грижа на нашите деца. Увеличаване на познанието, какво, какво друго да очакваме наистина Нещо, от, което аз би вискала да кажа... Е важно. Ами, вижте, много е важно науката и практиката да вървят за ръка, за ръка. Науката стъпва на практики основани на доказателства. Емпирично доказани, терапевтични практики и така нататък. Много е важно а, тя да подаде на практиката, така че да можем, а, как да кажа, от всички страни, ние да можем да подпомагаме хората, които имат нужда от това, защото едно гражданско общество е такмо това. А, Добре, ясно е посланието да можем да се възползваме от развитието на познанието в тази област и наистина в обществото ни, хора като вас, които се занимават с наука, да могат да бъдат полезни на тези, които имат най-голяма нужда от това, в случая и на децата с комуникационни затруднения. Много ви благодаря доцент Полина Михова, ръководител на Департамента здравеопазване и социална работа в нов български университет и Цвета Камен. 기상캐스터 <목소리도> 배혜지